Чи не думають автори, що «шкіра» – більше українське слово, ніж «шкура»? В українській мові є слова «шкіра» і «шкура». До того ж, слово «шкура» значно частіше вживається в народному мовленні, а з нього в широкому значенні проходить і в літературу. Наприклад, у нас тепло, як сядеш на сонці, то і шкура злазить з лиця. Так пече Коцюбинський. Проте в сучасній українській літературній мові розрізняють ці два слова, надаючи кожному з них певного значення шкіра зовнішнє покриття тіла, а шкура покриття з шерстю або вовною. А також у фразеологічних висловах на зразок так обріз тілом, що ж. Із шкури преться. Кониський. Отож у науковій термінології, медичній, ботанічній тощо, буде шкіра, шкірка шкірний. Шкірні або на шкірні хвороби. Російсько-український словник Академії наук України 1968 рік. Якщо йдеться про тварин, слід писати і казати шкура. З одного вола двох шкур не деруть, прислів'я. Дуже кожум'яки м'яли своїми міцними руками волові шкури, Довженко. Отже, залити сале за шкуру, бути в овечій шкурі, лізти, вилазити, пнутися зі шкури, вбиратися в шкуру тощо. Жах і страхіття Коли в одному художньому творі я прочитав фразу «Цілу ніч його переслідували всякі жахи», я відчув ніяковість, подібно до того, що зазнає росіянин, коли хтось серйозно каже по-російському «Не люди, а чоловіки». Є слова, що їх здавна повелося вживати тільки в однині. До них належать переважно ті, які позначають людські емоції. Любов, кохання, тугу, сум, смуток тощо. Не кажем, бо він визначався любовами до багатьох людей. Або нас охопили великі суми. І так становить хібаш іменник страх, бо в Марка Вовчка знаходимо. Не нагадують про страхи, поминулися вони. Слово жах означає надзвичайний страх. Тоді латинців жах напав. Утратили й дух, і силу, побігли хто куди попав. Котляревський обгорнений невимовним жахом, утикає хлопець голову під подушку. Коцюбинський. Слово «страхіття» означає в українській мові «чудовисько» або «потвора», що наганяє страх на людей. І, напевно, ви почули б ниттю про Ясюню, жваву та митку, як вона прогнала те страхіття, що дітей ляка, на бережку. Забіла. Часто це слово надто в множині виступає як синонім іменника «жах». Поки поштаря виглядаєш, чого не передумаєш, яких страхіть не намалюєш собі. Муратов. Тимто і українсько-російський словник Академії наук України наводить як відповідник до російського вислову «ужаси» війни «страхіття війни», а не «жахи війни», як то необачно написав автор художнього твору. На підтвердження сказаного вище можна навести ще фразу з журналу «Комуніст України» «Син Кріпака» Шевченко рано пізнав усі страхіття підневільного життя, життя напівраба.